Najiat melawan orang-orang yang berbuat kezoliman, para pelaku bid'ah ini dilakukan oleh para ulama ketika sunnah ini sudah mulai kuat, maka dijelaskan kepada mereka ada yang mereka lakukan dengan tahbir, yaitu mengancam, memperingatkan umat dari Bahayanya tokoh-tokoh ahli albidah Kemudian juga Mereka juga melakukan hajar, Boykot kepada tokoh-tokoh ahli albidah Tidak duduk dengan mereka Tidak bersahabat dengan mereka Tidak mengucapkan salam Tidak menjawab salam mereka Dan ini dilihat Kepada maslahat dan masada Yang ditanyakan Artinya ditanyakan kepada ulama Bagaimana Tentang yang seperti ini Artinya tetap ada, tokoh-tokoh al-bidah -tokoh di dunia Islam ini masih ada. Dan menyebar, di Indonesia kalau kita lihat, dibandingkan antara sunnah dengan bidah yang terbanyak bidah. Yang terbanyak syirik. Makanya kita berusaha untuk mendawakan mereka, mengajak mereka kepada pemahaman yang benar. Kemudian juga kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam sunnah yang hak ini. Dan ini perlu waktu Perlu kepada kesabaran Jadi memerangi Jihad melawan tokoh-tokoh al-bidah ini Dilakukan oleh para ulama al sejak dulu Ya dengan lisan Kemudian dengan tangan Kemudian juga Kalau memang tidak sanggup dengan hati Artinya meninggalkan majlis ini mereka Katilinul Qayyim ini 13 Jadi 13 tingkatan jihad jadi jihad menafas empat tingkatan. Jihad syaitan dua tingkatan. Jihad melawan orang kafir empat tingkatan. Kemudian jihad melawan arbab dan zulm empat tingkatan. Jadi jumlahnya semuanya tiga belas. Rasulullah SAW bersabda. Man mata walam yaghzu. Walam yuhadith bihi nafsahu. Mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa meninggal dunia Sedang ia tidak pernah ikut berperang Dan ia juga tidak terbetik dalam benaknya untuk berperang Maka matinya termasuk dalam satu cabang dari kemunafikan Artinya ini berkaitan jihad apabila sudah dikumandangkan Walaulel-amri Yang merupakan farduqifaya dia ada kemampuan dan syarat sudah terpenuhi Dia tidak berjihad Dan tidak terpetik dalam dirinya untuk berjihad Maka dia mati seperti mati dalam Kemunafikan Jadi ini kaitannya hadis ini dengan Dengan apabila Sudah dikumandangkan jihad Oleh Udal Amri Karena jihad tetap bersama Udal Amri Dan dia mampu untuk berjihad Tapi dia tidak lakukan Maka yang seperti ini Masuk kepada bagian daripada kemunafikan jihad harus dilakukan bersama oleh amri baik oleh amri itu orang-orang yang baik ataupun orang yang jahat di dalam kitab akhidah al-sunnah wal-jamaah dijelaskan bahwa jihad adalah wajib dilaksanakan bersama oleh amri di dalam kitab syarah akhidah at-tahawiyah disebutkan wal-hajju والجهاد مع وللأمر من المسلمين بر برههم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقدهما لا يبطلها di situ tulisannya salah harokatnya لا يبطلهما شيء ولا ينقدهما Dan jihad Haji dan jihad bersama oleh Amri Dari kaum muslimin Yang baik maupun yang jahat Sampai hari kiamat Dan keduanya Tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu Dan tidak ada yang bisa merusak jihad ini Tetap berjalan Sampai hari kiamat Ini berkata hadis Nabi Nabi bersabda Innamal imamu junnatun yuqatilu min wara'ihi wa yutqa bihi fa in amara bi ajran wa in amara bighairi wizran nabi s.a.w. bersabda sesungguhnya imam yaituul amri sebagai junnah sebagai perisai yang berperang di belakangnya kaum muslimin dan dijaga dengannya dengan ulil amri ini. Apabila ulil amri ini menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku adil. Maka dia mendapatkan ganjaran yang demikian itu. Kalau dia menyuruh selain itu. Maka dia menanggung dosanya. Hadis ini sahih. Derebutkan oleh Imam Bukhari. Muslim dan Nasai. Dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Nabi sendiri menjelaskan. bahwasanya Imam itu junnah. Jadi berperang itu harus bersama Udl Amri. Jadi nggak bisa orang berjiat sendiri-sendiri, masing-masing nggak bisa. Harus bersama Ula Tul Umur, karena Udl Amri yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, Udl Amri yang bertanggung jawab kepada keluarganya, Udl Amri yang bertanggung jawab untuk memberikan bagian nafkah kepada keluarganya dan yang lainnya. Itu Udl Amri yang bertanggung jawab. Kemudian juga dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah dikatakan wa amrul jihad mawqulun ila al-imami wajtihadihi Jadi perkara jihad diserahkan kepada imam oleh amri dan kepada ijtihadnya oleh amri kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya kemudian pembagian jihad melawan orang kafir ini dibagi menjadi dua pertama jihadul fatwa talab jihad ini memerlukan syarat-syarat syariah ya, syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat islam jadi jihad yang sifatnya menyerang melawan orang-orang kafir menyerang orang-orang kafir yaitu kafir harbi yang menyerang kaum muslimin jihad ini ada syaratnya yang pertama adanya seorang imam seorang pemimpin atau ulil amri Yang kedua adanya daulah, ada negara. Yang ketiga adanya ra'ya, bendera jihad. Kemudian di sini ada yang belum tercantum, yang keempat. Yang keempat yaitu adanya qudrah, kemampuan. Karena semua perintah syariat tergantung kepada qudrah. Tergantung kepada kemampuan. Berdasarkan Firman Allah, "Kataku Allah, Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Juga berdasarkan ayat, "Layyukaliful Allahunafsanillah usaha". Allah tidak memberikan beban kepada seorang merencanakan menurut kemampuannya. Jadi harus ada kudroh, ada kemampuan. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia harus apa? kabar sebagaimana para sahabat radwanallahu alaihim ajmain ketika kondisi mereka di Mekah kondisi mereka mustadaafin kondisi mereka lemah yang disuruh oleh Allah untuk kabar kufu aydiyakum wa aqimussalah wa az tahan tangan-tangan kalian dirikan salat dan kuatkan zakat seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 77 Kondisinya Kondisi mustadha'afin Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang Kondisi kita ini Kondisi mustadha'afin Kondisi Kondisi lemah Kalau kondisi kita lemah Ada kewajiban yang harus kita laksanakan Yaitu menuntut ilmu syari'. Mengamalkan ilmu syar'i, mendakwahkan ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kondisi kondisi lemah Jadi kita harus tunjukkan dulu kondisi kita ini sekarang ini kondisi kuat atau kondisi lemah. Ketika ditanya kepada para ulama, kondisi umat ini kondisi lemah. Di semua negeri Islam, kondisi lemah. Kalau kondisi lemah, kembali kepada ayat yang memerintahkan kita untuk menahan diri. Bukan merusak. Menahan diri. Dengan apa? Iaitu dengan kita mendahan diri kita. Tetap menuntut ilmu syar'i yang termasuk jihad. Mengamalkan ilmu syar'i Dan juga mendakwakan. Yang termasuk juga jihad. Merdakwain. Jalur kembali. Kepada kudra. Kepada kemampuan. Dan ini sempat ditanyakan. Kepada Syekh Muhammad bin Salih al-Husaymin. Rahimahullah. Rahimahullah. Ibnu Anas ditanya kepada Sheikh Muhammad bin Saleh Al Thaimin, rahimahullah, pada waktu beliau memberikan syarah Kitab bulugul Maram, Min Adila Tilahkam, Kitabul Jihad. Jadi ada yang bertanya kepada Sheikh Thaimin, Sheikh, apakah kita sekarang ini tidak memerangi Amerika, Rusia, Perancis? Inggris dan yang lainnya Kenapa kita tidak merangi mereka Kemudian Dijawab oleh syeh Muhammad bin Salatimin Rahimahullah Kita tidak Memerangi mereka Liya Adamil Qudro Jawaban Syeh Karena kita tidak punya kemampuan Tidak punya kemampuan Baik Kita dari segi iman kita Belum siap Komusimin lemah masih banyak yang berbuat syirik kepada Allah masih banyak yang berbuat beda, masih banyak yang berbuat maksiat yang kedua, dari segi senjata, kita juga tidak punya kata Syekh, apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur apakah kita harus melawan Amerika dengan pisau dapur, kita tidak punya apa-apa dan ini, yang seperti ini tidak hikmah tidak hikmah Allah menurunkan agama dengan hikmah. Kita harus bagaimana? Lihat contoh Rasulullah, kita lihat contoh para sahabat radwanullahi ajma'in. Terakhirnya, kemudian beliau mengatakan begini. Al-wajib alaina an nu'id lahum mastata'na min quwwah wa ahammu quwwa wal iman wat taqwa. Kata beliau, kewajiban kita Mempersiapkan kekuatan. Memang Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan. Wa'idulahum mas taatumin kuatin, wa meribatil khairi surhibu nabi aduakum wa adu Allah, wa aduakum wa akhirina min dunia. Dalam surah Anfal. Kata sih, wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah Swt. Itu yang penting. Yang pertama kali yang harus kita kuatkan dulu dan ini harus kita hidupkan dalam hati kaum muslimin. Ini jawaban Syekh ketika memberikan syarah Bulugul Maram dalam kitabul Jihad. Jadi di kaset yang pertama, kaset pertama dari kitabul Jihad Bulugul Maram, Syekh menjelaskan ini ketika ada pertanyaan tentang apakah kita tidak memerangi Amerika, Yahudi dan yang lainnya, beliau menjawab seperti itu jadi harus kita melihat kekuatan dan kemampuan umat islam yang ada dan kita tidak boleh merusak tetap kembalinya harus bersama oleh amri tidak ada masing-masing dalam jihad ini kemudian yang kedua jihad utjifa jihad pembelaan terhadap sebuah negeri muslim jihad ini hukumnya fardu ain atas seluruh penduduk negeri yang diserang oleh musuh jika penduduk negeri tersebut lemah, maka mereka harus dibantu oleh penduduk negeri tetangganya yang terdekat. Jiachari harus memiliki persiapan syar'i dan persiapan itu terbagi menjadi dua. Pertama, persiapan pembinaan keimanan, sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah Rob semesta alam, melatih jiwa mereka di atas Kitab Allah. Mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dapat menolong agama Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Walayyansurahulalma yanzuroh dan sungguh Allah pasti menolong siapa saja yang menolong agamanya. Jadi ini yang pertama, yaitu persiapan keimanan. Sehingga umat Islam dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah semesta alam. Ini dulu yang harus dipersiapkan kepada umat Islam. Dan Allah pasti menolong agamanya pasti. Ketika Sheikh Al-Albani rahimahullah ditanya. Tentang masalah jihad juga. Seperti Sheikh Al-Zaimi. Kenapa kita tidak berjihad kenawan orang-orang kafir? Beliau menjelaskan. Bahawa kita tetap wajib berjihad. Cuma pertama jihad kita bagaimana? Menolong agama Islam ini. Allah pasti akan menolong kita. Beliau membawakan ayat dalam surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan kaki kalian. Beliau menjelaskan bahwa kita wajib menolong agama Islam ini. Bagaimana bentuk menolong agama Islam ini? Menolong agama Islam yaitu dengan kita belajar ilmu syari', belajar agama Islam yang benar sesuai dengan cara beragamanya para sahabat. Kemudian kita paham menurut pemahaman mereka. Kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita mendawakannya. Itu dulu kita lakukan. Baru Allah akan menolong agama Islam ini. Kalau kalian tidak menolong agama Islam, Allah akan tolong. Umat Islam belum menolong agama Islam. Sebab syarat. Intan surullah. Syarat. Jika kalian menolong agama Allah. Jawab syaratnya. Yang Jawab syaratnya. Yang Allah akan menolong agama kalian. Allah akan menolong kalian. Nah sekarang... Allah tidak menolong umat Islam karena mereka belum menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini sama juga ditanyakan oleh Syekh Al-Albani dan jawabannya sama. Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, bagaimana dengan umat Islam yang adidun Islam yang mereka dizolimi dibantai oleh orang-orang kafir? Apakah kita tidak berbuat apa-apa?" Kata Syekh, "Apa kita enggak berbuat apa-apa? Enggak mungkin manusia enggak berbuat apa-apa." Walaupun amalnya, mungkin. Nggak berbuat apa-mungkin, nggak berbuat nggak mungkin. Ada yang kita buat, ada yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Dibawakan ayat ini: In tan surallah Jika kau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita menolong agama Allah dulu. Yaitu umat Islam menolong agama Allah dengan mempelajari agama yang benar. Al-Quran, Wasanah, Al-Fatihah. Kemudian mereka mengamalkannya. Wajib mereka mengamalkan. Kemudian mereka mendakwakannya. Kalau ini. Sudah mereka lakukan. Dan perlu kepada kesabaran. Maka Allah akan tolong. Agama ini. Wa Jadi harus belajar dulu. Umat Islam ini. Ini mereka harus belajar tentang Islam. Dan orang-orang yang paham tentang agama ini sedikit. Sedikit sekali. Orang yang paham tentang agama ini sedikit sekali. Tidak ada orang mengatakan bahawa sekarang ini kan sudah waktunya umat Islam sudah banyak. Betul, umat Islam sudah banyak. Tapi kata Rasulullah, gusahun kagusah issein. Gusah. Mereka ini seperti buoy di lautan. Tak punya kekuatan apa-apa. Sudah dicabut dalam hati mereka keberanian kepada musuh. Diberikan kepada mereka, rasa takut kepada musuh ini. Dan kenyataan, seperti yang kita lihat, umat Islam ini. Maka sekarang, bagaimana supaya umat Islam yang banyak ini punya kekuatan? Ya, sadarkan mereka dengan agama yang hak ini Ajarkan mereka. Nah, kadang-kadang mereka tidak buat Akhirnya, mereka cari orang atau tokoh yang menurut mereka, menurut hawa nafsunya, cocok dengan mereka. Dicarilah oleh mereka Pemikir-pemikir yang cocok Pahamnya dengan mereka Pemikir bukan ulama eh, Pemikir bukan ulama Yang datang kepada mereka bagaimana Apakah dia sekarang wajib-wajib Bagaimana kita perang-perang Memerangi penguasa yang ada Membunuh orang kafir yang aman Merusak Ini tidak benar Ini orang-orang yang seperti ini Yang memberikan fatwa ini Adalah orang-orang yang bodoh Ruasa juhala. كيف سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير من كان على إمام بخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بخبض العلماء حتى إذا لم يبني عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفضلوا بغير علم فضلوا وأضلوا Kata Nabi, seungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari hambanya. Tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila ulama ini sudah banyak yang meninggal, banyak yang wafat, diangkat. Pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya tentang masalah agama. Kemudian mereka menjawab. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, disuai Bukhari juga. Fa'aftau bi ra'yihim. Mereka memberikan fatwa dengan rayunya. wa rakyunya Mereka sesat Dan menyesatkan kaum muslimin Jadi yang sekarang ini Yang kita lihat ruasa juhala Tapi mereka dianggap oleh Kelompoknya dia sebagai pemimpin Sebagai ulama Padahal dia punya apa-apa Dianggap ulama Kemudian ditanya tentang fatwa-fatwa Yang berkaitan dengan masalah kaum muslimin Madahlah mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, yang kata Rasulullah mereka ini orang bodoh berbicara tentang kondisi umat Islam yang besar ini. Yang dikatakan Rasulullah ruwai bidah. Kata Rasulullah saya tiada nasi sanawatun khadaatun yusadqu fiha al kafir, wa yu kafir fiha al saadq, wa yu wayu'tamanu, wa yu tamanul ويخوّن فيها الأمين وينطق فيها الرّويبضة، فقيل وما الرّويبضة؟ قال الرجل تافه تكلم في أمر العام. Kata Nabi akan datang bagi umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, sanawatun khodjaat. Yusodjaku fi al kafir, dibenarkan dianggap jujur orang-orang yang dusta, para pembohong dianggap jujur. ويكذب فيها الصادق يدustakan atau dianggap dusta orang-orang yang jujur wayutamanu wayutamanu fiha dan dipercayakan orang-orang yang khianat diberikan amanah orang-orang yang khianat diberikan amanah wayukhawanu fiha alamin dan dikhianati orang-orang yang amin yang terpercaya wayam yaqufi dan berbicara pada saat itu ruwai bidah. Seseorang bertanya, "Apa ini maksud dengan ruwai bidah?" Nabi menjelaskan, "Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amma." Yaitu orang yang bodoh yang mereka berbicara, mereka berkomentar tentang urusan orang banyak, tentang urusan kaum muslimin. Hadis ini sahih li ghairi diwetkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Jadi kalau ni begini, azam tentang masalah jihad yang syar'i ini kita kembali. Ini harus kita kembalikan yang berkaitan dengan ini kepada ulama. Tanya kepada ulama. Ulama alusun nak tanya kepada mereka. Jadi bukan kembalinya kepada orang-orang yang bodoh yang mereka mengatakan sekarang sudah waktunya berjihad. Menurut mereka kemudian mereka merusak. Mereka membunuh orang-orang yang aman. Mereka memberontak kepada penguasa dan yang lain dan ini tidak benar. Maka terakhir saya jelaskan di sini bahawa jihad di samping yang pertama harus memiliki persiapan syar'i yaitu pembinaan keimanan. Yang kedua persiapan fisik yaitu mempersiapkan jumlah pasukan dan perlengkapan untuk melawan musuh-musuh Allah dan memerangi mereka. Allah jalla jalaluh perfirman. Wa'idu lahum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibu nabihi aduwallahi wa adu waqom wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wama tunfiqum min shay'in fi sabilillah yuwaffi ilaykum wa antum la tudhlamun Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh-musuh Allah Dan musuh-musuh kamu Dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya Sedangkan Allah mengetahuinya Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah Nih akan dibalas dengan cukup kepadamu Dan kamu tidak akan dianiaya. Jadi menghidupkan kewajiban jihad dengan segala ketentuan syariatnya Adalah wajib dengan memenuhi syarat-syaratnya memberikan sifat kepada orang-orang yang menghidupkan jihad yang fardu yang wajib menerosyar dengan kata-kata terorisme adalah kesalahan yang besar fitnah tuduhan yang tidak benar dan kesalahan yang fatal serta kebodohan yang sangat jadi kalau orang menghidupkan jihad menurut syar'i dianggap teroris ini tidak benar ini fitnah ini tuduhan-tuduhan yang mengada-ada, adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom, melemparkan bom bunuh diri dengan bom mobil, menakut-nakuti orang yang aman atau orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Perbuatan ini menentang Allah al-Rabbil Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muminin. Mereka telah keluar dari jalan para ulama yang pemahaman ilmunya sangat dalam. Ini saya kutip dari Mujmal Masail Iman wal Kufri alailmiah fi Usul Akidah Salafiyah, poin yang kedelapan tentang jihadlah. Jadi melakukan kekacauan, mentelah orang, melemparkan bom, merusak, menakuti orang-orang yang aman. Ini bukan termasuk jihad. Dan dalam Islam kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dan tidak boleh merusak di muka bumi. Walat istidu fil ardi bade eslahiha, jangan merusak di muka bumi. Sesudah aman, sesudah diperbaiki bumi ini jangan merusak. Merusak yang pertama dengan apa? Berbuat kesyirikan bid'ah dan maksiat. Merusak yang kedua yaitu dengan merusak dengan tangan ini tidak syariat. kemudian dalam hadis Nabi Nabi sendiri ketika menyebutkan tentang tingkatan iman Nabi menyebutkan bahawa Al-Imanu bid'un wa sab'un syu'batan faala qawlu la ilaha ilallah Wa adnaaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman rawahu bukhari wa muslim wa ghairuhuma nabi bersabda iman itu lebih dari 60 cabang dan meriwayat lebih dari 70 cabang yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu masuk bagian daripada iman Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim Dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi Mengucapkan kalimat Allah Memahami kalimat ini Meyakini dan mengamalkannya Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan Ada duri Pecahan beling Pohon Kayu, batu yang mengganggu jalan kaum Muslimin Disingkirkan dari ini saja, gak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan membunuh orang yang aman batu saja atau kayu atau duri, atau yang lain disuruh singkirkan gak mungkin Islam kemudian menganjurkan untuk merusak, tidak mungkin Antum paham dari hadis ini serendah rendah iman yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan bukan merusak bukan memberikan kekacauan atau bukan membuat kekacauan atau bukan menumpahkan darah dan yang lainnya kecuali yang dibenarkan berkasyariah kemudian malu masuk bagian daripada iman ini hadis sahih dari Bukhari Muslim jadi khuani bidin a'azakumullah saya bahas tentang masalah jihad ini untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang kewajiban jihad menerus syariah tapi supaya kita tidak salah paham karena ada orang-orang menerikan jihad tapi jihad yang mereka maksud bukan jihad dalam syariat Islam ia merusak membunuh orang-orang kafir yang aman kafir mu'ahad ini bukan jihad jihad membunuh orang kafir harbi di medan perang tapi membunuh kafir mu'ahad kafir dhimmi, kafir musta'man, kata Nabi SAW orang yang membunuh kafir mu'ahad dia tidak akan mencium aroma sorga Mn katalah mu'ahad dan namyari raihah terjannah, Rauhul Bukhari. Barangsiapa munung kafir mu'ahad tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini Syarid Bukhari. Jadi harus kita lihat, tanya kepada para ulama yang ahli, bukan seperti yang kita dia sekarang ini banyak terjadi kekacauan yang mereka anggap jihad, atau mereka demo dia katakan jihad, atau bikin partai dibilang jihad, atau apa lagi yang lainnya yang mereka lakukan yang tidak menurut syariat kemudian dikatakan jihad Jadi, jihad menurut syariat seperti yang dijelaskan oleh para ulama ini ya itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya bahas bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian menambah wawasan kita menambah ilmu kita yang bermanfaat kemudian menambah amal kita dan juga membuat kita ini sabar dalam kita menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tegakkan agama ini dan Allah jayakan agama ini di atas seluruh agama yang lain dan Allah hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang musuh agama Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, syadu la an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa syadu anna muhammad abduhu wa rasulullah, wassalamu ala muhammad wa ala muhammad ala Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya sangat banyak, lah mungkin dijawab semuanya. Lah mungkin. Jadi saya jawab menurut apa yang saya mampu, saya jawab yang tidak, wa Allahuakbar. Jihad bersama oleh Amri Apakah yang dimaksud oleh Amri itu kepala negara Pemerintah, iya Itu adalah Amri Menurutkan Para ulama yang dimaksud oleh Amri adalah kepala negara Seorang pemuda yang fisiknya kuat Tapi tidak paham ilmu Atau hukum jihad Apakah wajib baginya perang atau ilmu Perang melawan siapa Perang melawan siapa? Ketika kita mengatakan saya ini kuat Sesudah mempelajari ilmu perang Perang melawan siapa? Kan perang bersama oleh Lamri Kalau perang belum dikumandangkan Kewajiban dia tetap nonton telah berbicara Wajib Jadi kita ini kembali kepada wajibul wakpati Apa kewajiban waktu yang sekarang ini Apa yang kita lakukan? Kalau langsung dikumandangkan ya Kita semuanya wajib jihad semuanya. Baik dia para dai, para ustaz, kaum muslimin Wajib jihad Kalau sudah dikumandangkan jihad, semua wajib tapi sekarang kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan sekarang ini, wajibul waqti, apa? Kewajiban waktu sekarang ini. Kewajibannya dalam kondisi kita lemah, ya kita belajar. Mengamalkan Islam, berdakwah. Kewajiban kondisi kita dalam keadaan lemah. Apakah negeri kita ini termasuk negeri kafir? Kita negeri Islam, dikumandangkan azan sholat yang lima waktu, sholat jumat ah. kemudian syar-syar yang lain ditegakkan di sini, negeri Islam Nabi ketika Nabi berperang Nabi itu ketika akan masuk untuk memerangi ditunggu dulu subuh itu tunggu dulu, ada suara azan atau tidak kalau ada suara azan Nabi tahan, berarti muslimin negara itu ini enggak sekarang karena tidak berlaku hukum Islam semuanya kafir. Terlalu gampang. ini ciri-ciri dari khawarij. Ciri-ciri dari khawarij. Kira kita lihat pemahaman para ulama tentang ayat wa man lam bima anzalallahu fa ulaika humul Barang siapa yang tidak merukunkan hukum Allah maka dia kafir. Lihat, ayat ini dijelaskan oleh para ulama salaf qufrun junakufrin. Kufur di bawah kekufuran. Kita berusaha bagaimana supaya tegak hukum Islam di Indonesia ini. Tapi perlu kepada tahapan. Prosesnya bagaimana? Kita harus merubah dari diri kita dulu. Keluarga kita, masyarakat. Tidak bisa langsung. Nah, salahnya umat ini merubahnya dari penguasa dulu. Kalau penguasa mau kafir. Merubahnya dari mana? Dari diri kita. Karena Allah yang menyuruh, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dan surah ar raat ayat 11 Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum Sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka Ya takhir Rabbani bagaimana takhir Rabbani? Yaitu dengan kita merubah diri kita Belajari musyari Memahami Islam yang benar Sesuai dengan pemaham sahabat Mengamalkan, mendawarkan Kita, istri kita, anak kita, keluarga, masyarakat rubah dulu Kalau kita sudah rubah insyaAllah InsyaAllah Janji Allah itu pasti akan datang. Dan Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kemudian yang kedua. Tentang masalah penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam. Pertama kali yang harus dilakukan. Yaitu tentang menegakkan tauhid di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iya. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah. Melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi penadakan hukum pertama kali. Yaitu mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Mentawihikan Allah. Menjawabkan syir. Itu yang pokok. Yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia oleh Allah. Wa maqalaqtu jinn wal insa illa li'abdum. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam? Ya kita sabar, kita sabar. Makanya kita rubah. Kita rubahnya apa? Untuk diri kita dulu. Bagaimana kita menerapkan syariat Islam untuk diri kita? Menerapkan syariat Islam untuk keluarga kita? Menerapkan syariat Islam untuk kaum muslimin? Harus kita mulai dari tahapan itu. Sebab Allah memerintahkan: Ya Ayu Allahina anfusakum wa Fussakul Wahli Kurna. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka Bagaimana tentang fitnah perang yang ada di Ambon, di Poso dan yang lainnya Apakah kita tentang wajib berjihad? Kewajiban bagi orang-orang yang di, asal, di sana, dia membela diri Kemudian yang kedua, kewajiban umat Islam untuk membantu mereka dengan harta yang ketiga, urusan ini dikembalikan kepada pemerintah. Karena pemerintah yang bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di sana. Dikembalikan. Dan ini sudah ditanyakan kepada Sheikh Abdul Muhsin al Abbad. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad seorang ulama di Madinah. Saya sendiri tanya langsung kepada dia di rumahnya. Saya tanya langsung kepada beliau di rumahnya. Bagaimana tentang fitnah yang ada di Ambon? Kata beliau itu bukan perang Itu fitnah yang terjadi antara Nasara dan kaum muslimin Kaum muslimin yang ada tempat itu wajib dia membela diri Kita yang di luar wajib membantu dengan harta kita Dan pemerintah wajib Umat Islam meminta pemerintah untuk menyelesaikan urusan ini Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Sebagian orang berkelompok membentuk Laskar Jihad Apakah ini dibenarkan oleh kaedah salat? Tidak, ya, ini Hizbi yang seperti ini. Tidak ada bentuk laskar jihad kemudian mengangkat dirinya tetap jihad dengan siapa? Dengan pemerintah bolehlah mesti. Dan ini disalahkan ketika ditanya para ulama tentang masalah ini. Ini tidak, ini tidak benar cara-cara yang seperti ini. Justru akan menambah fitnah dan menumpahkan sekian banyak darah kaum Muslimin. Menumpahkan darah kaum Muslimin. Kewajiban membantu tetap membantu Kewajiban kita membantu Tapi kemudian mengatakan bahwa ini adalah fardu ain. Kemudian mengajak kaum muslimin yang tidak paham Tentang masalah jihad ini dibawa ke sana Sehingga banyak yang korban Ini tidak dibenarkan oleh syariat Orang yang mati syahid Disebutkan tetap hidup dan diberikan rezeki Selalu dijelaskan Artinya tentang diberikan rezeki Dan hidup Kehidupan yang berbeda dan kehidupan dunia Atir rohnya mereka itu, rohnya orang mati syahid diberikan keleluasan untuk berjalan di kebun-kebun surga. Diberikan keleluasan untuk berjalan di kebun surga. Ada yang mengatakan bahawa Saudi Arabia itu bukan negara Islam, karena bentuknya kerajaan. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan ulama atau orang bodoh. Jadi gak usah dianggap kalau yang seperti ini Ketika dia mengatakan Itu bukan negara Islam Yang mengatakan itu siapa? Di sana tempatnya para ulama Dan mereka mengatakan negara Islam Apa kamu yang lebih pintar mereka yang bodoh? Atau gimana? Makanya saya katakan Tanyanya bukan kepada pemikir Tanya kepada ulama Atau masyai sendiri kita tanya Masyai dari Yorga Itu adalah Islam Tadi sudah saya sebutkan, seandainya di tempat itu kemenangkan azan, itu negara Islam, Nabi tidak menyerang. Benarkah melahirkan seorang bayi termasuk jihadnya wanita? Tidak benar, kalimat ini tidak benar. Yang ada dalam hadis, kalau wanita itu dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, ini termasuk syahid tapi dikatakan jihad tidak dan syahid seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi tenggelam atau terkena penyakit yang kemudian membawa meninggal dunia dikatakan syahid ini tidak sama syahid dalam medan perang bedanya jauh dikatakan syahid tapi beda dengan syahid dalam memerangi musuh-musuh Islam apabila di negeri kita diserang oleh orang-orang kafir Kemudian kita jihad untuk membela negeri kita, harta kita dan diri kita. Apakah termasuk bentuk jihad? Termasuk bentuk jihad. Dan kalau meninggal seperti ini apakah mati syahid Dalam jihadud diva, jihadud diva, membela termasuk jihad. Apakah boleh wanita ikut dalam perang? Tadi sudah saya jelaskan bahwa jihadnya wanita kata Rasulullah. Ya itu apa? Al-Hajj wal Umrah, haji dan umrah. Sekarang bagaimana kalau seandainya wanita itu dibawa dalam medan jihad untuk mengobati orang sakit? Boleh. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah, tapi ikut dalam perang tidak. Karena mereka tugasnya mengobati orang-orang sakit. Jihad diwajibkan bersama adalah lamri. Dan siapa yang dimaksud dengan lamri? oleh Amri yang dijelaskan oleh para ulama ya pemerintah apakah itu raja, apakah presiden penguasa, itu disebutkan oleh Amri apakah mereka orang-orang yang baik atau mereka orang-orang yang jahat saya pertama kali ikut ta'lim, saya baru kenal salafi, apa yang dimaksud dengan salafi ini baca buku saya aja, ya, buku saya syara akidah lusunna wa jamaah Baca buku saya, Syarah Akhidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Di situ saya jelaskan. Tentang apa yang dimaksud dengan Al-Sunnah. Yang dimaksud dengan Salaf dan lainnya. Ada yang mengatakan bahwa Konsep Salafi tentang tasfir dan terbiah. Ini tidak dilanjutkan dengan jihad. Bersenjata terhadap orang kafir. Bagaimana tentang ini? Jadi mereka menganggap bahwa Salafi itu tidak ikut di medan jihad. Seperti tuduhan mereka... <tuh> Salafin itu tidak ikut jihad di Bosnia, di Afrika, kemudian di Palestin dan yang lainnya. Kalau kita lihat perjuangan para ulama, bahwa merekalah yang ikut membantu, baik dengan harta mereka, baik dengan jiwa mereka, dan juga dengan yang lainnya. Mereka berjuang seperti di Bosnia. Salafin ikut perang di sana begitu juga ketika di Afghanistan para ulama terjun ikut berperang di sana begitu juga di Palestina kalau mau lebih jelas lagi ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Masyur Hasan Salman judulnya As-Salafiyyun wa Qadiyatul Palestina Salafi dan Qadiyat Palestina dulu yang berjuang di sana itu salafiyin di antara pejuangnya Yaitu Muhammad Izzuddin Al-Qassam Rahimahullah Beliau punya buku Tentang mengajak kepada dakwah salah Beliau berjuang Di Palestine, meninggal di sana Dalam jihad melawan orang-orang Yahudi Begitu juga Syekh Al-Bani Tahun 1948 Syekh Al-Bani ikut perang Membawa senjata ke Palestine 1948 Ikut di medan jihad Kemudian juga Syekh Ibrahim dari Aljazair. Kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Badir termasuk dari Aljazair. Dan dia mengatakan di akhir hayatnya, kalau jihad ini dikumandangkan lagi, saya akan serahkan, saya akan jual semua ini yang ada pada saya untuk jihad fisabilillah. Saya akan korbankan diri saya dan semua harta saya untuk jihad fisabilillah. Ini ulang-ulang masalah Cuma itu memang tidak diikut Dinukil oleh orang-orang Hizbiyy Dianggap mereka lah yang berjuang Dan sampai hari ini Yang membantu jihad Di mana-mana Cuma tetap mereka itu Tidak seperti tujuan Yang orang-orang dari Hizbiyy Untuk golong poknya, Untuk golongannya tidak Mereka banyak tersembunyi mereka berjuang dan mereka tersembunyi. Mereka berjuang. Mereka diam. Membantu juga mereka diam. Kalau tidak, membantu sedikit sudah dimasukkan ke Koran. Diumumkan bahawa dia membantu. Kalau salafin mereka berjuang. Dengan harta mereka, dengan diri mereka. Dan yang perlu diingat hadis Nabi. Inna Allah yuhibbul abdal ganiyat taqiyal khafiq sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang dia bertakwa kepada Allah cukup dan tersembunyi dalam dia beramal inna Allah yuhibbil abdal taqi al-ghani, al-khafi khafi tersembunyi banyak ulama-ulama Salaf yang mereka berjuang atau di Afghanistan terkenal Syekh Jamilul Rahman al-Salafi yang berjuang dan orang-orang Rusia. Kalau nah, saya sebutkan banyak sekali. Cuma anggapan mereka selalu mengatakan Bahawa salafin tidak berjuang. Tapi biarkan saja. Toh tidak mengurangi kedudukan kita di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa Kita berjuang bukan karena mereka. Kita berjihad bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harus ingat. Dakwah Salaf ini dikatakan bahwa sering memecah belah umat. Di mana letaknya memecah belah umat? Bagaimana? Jadi ukurannya apa? Kalau dikatakan memecah belah ukurannya apa memecah belah umat itu? Dakwah ini mengajak umat kepada jalan yang benar. Dakwah yang hak. Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mengajak umat untuk melaksanakan sunnah menjauhkan bedah. Kalau dari dakwah ini dilakukan, kemudian ada penolakan dari keluarga, dari masyarakat, sehingga terpisah. Dan ini wajar dalam semua dakwah para Nabi dan Rasul. Nah, ketika kita mulai mendawakan tauhid, mereka tidak senang, mencela, mencemooh. Kemudian mereka memisahkan diri begitu yang membuat syirik, membuat bidah, berdemikian juga. Sesudah kita dawakan, mereka tidak mau Mereka mencelah, mencaci maki, kemudian menolak. Ia dawai ini terus jalan. Cuma mereka mengharap memecah belah umat. Kita lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Ketika Rasul mulai mendawakan dakwah tauhid yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, wa andir ashioratak alakrabiy, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Nabi diawarkan, apa kata mereka? Engkau memecah belah umat. Rasulullah di atas memecah umat, karena Rasulullah mengajak umat kepada beratahiti, mereka mengajak kepada syirik. Jelas nanti akan ter terbeda, terpilah dengan sendirinya. Nah, karena terpilah itu, kemudian mereka menganggap bahwa dawah ini memecah belah umat tidak Dawah ini mengajak kepada persatuan yang benar berdasarkan Quran, Wasanah, Lafahmi Salam, aqidah yang benar, manhaj yang benar. Bukan mengumpulkan semua orang di atas manhaj yang tidak benar, bukan. Jadi kita tetap berusaha mendakwahkan yang hak. Dan kita enggak bisa bergabung dengan perbuatan syirik orang yang berbuat syirik. Ya bisa kita bergabung dengan orang yang berbuat beda enggak bisa. Nah, karena kita enggak mau bergabung dengan mereka untuk berbuat syirik, melakukan perbuatan beda, mereka katakan ini memecah belah umat. Itu doanya mereka. Kita sabar terhadap orang yang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah Sahabatnya dituduh demikian Apa yang membedakan Salafiyin dengan harokiyin Dalam masalah jihad Tadi sudah saya jelaskan Jadi pemahaman mereka yang salah tentang Pengertian jihad Dan mereka menganggap orang kafir itu Semuanya sama Satu tingkatan Padahal yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu berkaitan dengan kafir Harbi Kemudian juga mereka menumpahkan darah siapa saja Yang mengganggu gerakan mereka Mereka juga mengkafirkan Terlalu gampang mengkafirkan Dan yang lain banyak sekali perbedaannya Dengan salafi'in Di antara yang pokok lagi mereka Bergerak ini tidak berdasarkan ilmu Ulama yang mereka jadikan panutan Ya ulamanya mereka yang ulama ini Berpendapat dengan rakyunya Dan ini bisa kita lihat Dalam fatwa-fatwanya mereka Umpamanya saya ambil contoh Yang dijadikan rujukan oleh mereka Dr. Yusuf Qardawi Yusuf Qardawi Ketika diwawancari oleh Wartawan Majalah Arrayah Dari Qatar Ditanya Apa Perjuangan kita Melawan orang-orang Yahudi Perjuangan kita eh, Perbedaan kita dengan Yahudi Bukan masalah agama Tapi masalah tanah Jawabannya bukan masalah agama wadah jelas perbedaan kita dengan mereka masalah laki saja masalah agama, masalah pokok pokol tapi yang seperti ini tidak dikomentari oleh mereka jelas termuat dalam majalah Ar raya dan itu bisa baca dalam buku Al-Qardawi Fil Miza yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia Dr. Yusuf Wardawi dalam timbangan Jadi itu nanti bisa baca bagaimana pendapatnya dia tapi kalau gilaan mereka yang salah tidak dikomentari itu kekeliruan, itu kesalahan. Tapi kenapa masih dibuat di buku-bukunya? Jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang fatal. Yang kemudian dianggap bahawa itu benar oleh mereka. Apakah benar Sheikh Bin Baz dan Sheikh Al-Albani memfatuhakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar, patuh itu. Beliau, para ulama... Ketika memberikan fatwa mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya tapi dengan dalil dengan Quran dengan Sunnah dengan apa yang dilakukan Rasulullah para sahabatnya ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah fatwa ini benar karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah mustadhafin dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya tidak bisa belajar tidak bisa mengamalkan amal dengan benar tidak bisa bermuamalah dengan benar ditekan oleh orang Yahudi kehidupan mereka kehidupan yang semuanya serba dihantui dengan berbagai macam ketakutan nah kondisi yang seperti ini tidak bisa mereka melaksanakan jihad tidak bisa juga mereka belajar agama yang benar para ulama mengatakan har hijrah dari negeri ini ke negeri Islam, hijrah, mempersiapkan kekuatan. Adapun soal tanah, soal tanah, soal mesir kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Serahkan kepada Allah. Jadi kita lihat sekarang, ya kita kembali kepada pada zaman Rasulullah sebelum Rasulullah lahir, Abdul Muhtalib. Ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib masih kafir, kafir dia dan masih merendangi Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib kita singkirkan. Ketika Abraha mengambil kambing-kambingnya itu, kambingnya, Abdul Muthalib, kembalikan kambing saya, kata Abraha. "Kok kamu mindah kambing? Yang saya akan serang Ka'bah." Ya, kalau kambing itu milik saya. Tapi kalau Ka'bah milik Allah. Maka menyingkir mereka semuanya. Ketika Abra sudah mendekat, ditolong oleh Allah SWT dikirimkan Taibran Abadi. Hancur mereka semuanya. Nah sekarang orang-orang Palestin hijrah tinggalkan silahto Allah yang akan bela. Mempersenarai kekuatan Sekarang ini terus dibunuh kaum Muslimin dan para ulama yang mengatakan harus tetap bertahan. Mereka tidak ikut berjuang di sini. Yahudah harus bertahan. Harus bertahan. Mereka tidak ikut berjuang. Tidak merasakan bagaimana susahnya orang-orang Palestini. Sedihnya mereka. Sulitnya mereka. Di Palestini. Luar biasa. Harta muamalah mereka juga terjepit. Habis muamalahnya mereka. Sampai mereka jual juga apa saja. Sampai salib pun mereka jual. Salib pun mereka jual. Dan masih banyak lagi yang lain. Ketika saya tanya. Kenapa salib ingin dijual oleh mereka? kenapa salib dicual, ini enggak boleh ibadah-ibadah orang-orang Yahudi patung-patung, enggak boleh dicual kata mereka apa jawabnya saya melakukan ini kerana, inilah yang saya diperintahkan oleh orang, -orang penguasa penguasa Yahudi saya tidak punya kemampuan ini orang Islam, saya tanya langsung pada mereka di Palestine Enggak bisa, ini yang saya harus lakukan seperti ini masih langsung juga sepi dari kaum Muslimin. perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang, banyak sekali dan banyak lagi kesyirikan, bidah dan yang lain yang mereka lakukan. Caranya gimana? Mereka harus hijrah dulu. Jadi fatwanya para ulama ini benar. Hijrah dulu sebagaimana Rasulullah. Sekarang kita lihat. Palestine dengan Mekah. Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kata Rasulullah kepada Mekah. Wahai Mekah. Engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku, aku tidak akan pindah dari kota ini. Tapi rasul hijrah kan? karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu juga tentang Mekkah, kota suci. Artinya, masjidnya masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masjidnya yang disunahkan untuk kita sholat di sana. Termasuk masjid yang mulia, tapi bukan termasuk haram, bukan termasuk, saya tadi keliru, bukan kota suci. Yang dikatakan kota suci dua artinya Yang dikatakan haram Mekah dan Madinah Adun Palestine tidak termasuk haram Makanya tinggalkan hijrah Kemudian memberikan Kekuatan bersama kaum muslimin Baru kembali lagi Tapi kalau terasa kondisi yang ada sekarang ini Melempar dengan baku Dengan bom yang dibunuh kaum muslimin Lebih dari itu Satu atau sepuluh orang Yahudi Yang terbunuh mereka membunuh Lima putih kaum muslimin dan terus seperti itu. Jika wanita belum bisa melaksanakan haji atau umrah, apakah ada jihad yang lain sebagai penggantinya? Ya, dia kewajibannya untuk mengurus suaminya, mengurus anaknya, mengurus rumah tangganya. Ini juga termasuk dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendirikan negara Islam termasuk dalam jihad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontoh. Apa? Nabi tidak menyuruh kita untuk mendirikan negara. Adapun Nabi ketika sampai di Madinah, masyarakat sudah menyambut dan beliau yang dijadikan sebagai Odel Amri, sebagai pimpinan di Madinah itu, karena masyarakat sudah menerima Islam. Nah sekarang, kita, negara kita ini, meskipun belum semuanya melaksanakan hukum Islam. Tapi syiar-syiar Islam ini dikumandangkan Dan kita bebas dalam berda'wah. Bebas melaksanakan syariat Islam ini bebas. Adhan juga tidak dilarang. Para ulama ketika ditanya masalah ini, ini termasuk negeri Islam. Lantas negeri apa lagi yang harus kita buat? Tinggal kita berusaha untuk merubah melaksanakan hukum untuk diri kita keluarga kita dan kaum muslimin dan ini perlu waktu proses untuk bisa terlaksana adanya menegakkan syariat islam dan juga jihad ini perlu proses, kita jihad dulu seperti yang disebutkan oleh imam ibn Qayyim dari empat tingkatan yang disebutkan Qayyim kita laksanakan dulu yang insyaAllah nanti kepemimpinan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang mengatakan harus ada negara Islam, bikinnya di mana? Buatnya di mana? Buatnya di mana? Dan siapa pemimpinnya? Pemimpinnya mereka harakah. Anggotanya berapa orang? Jadi nanti orang yang lain akan bikin lagi. Oh ini saya tidak cocok dengan pemimpin ini, bikin lagi. Sama dengan jamaah-jamaah yang ada sekarang ini, jamaah-jamaah bid'ah, jamaah-jamaah sempalan yang membuat ba'iat-ba'iat yang bid'ah. Yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang ada sekarang ini. Sama dengan itu. Jadi tujuan kita bagaimana supaya tegaknya agama Allah di muka bumi. Agar semua manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Itu tujuannya. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam ayat yang tadi. وَقَاتِلُهُمَ wa فِتْنَةٌ وَيَقُونَ lillah agar agamanya tegak, tujuannya supaya agama Islam tegak nah sekarang kita dalam kondisi lemah, tegakkan agama untuk diri kita, keluarga kita kemudian kita dakwakan bagaimana wanita seharusnya jihad dalam berdakwah di tengah keluarga ya mereka mereka belajar dulu syariat Islam yang benar sebab gak mungkin dia bisa berdakwah tanpa belajar kerana ini banyak orang yang terjun di medan da'wah Tapi mereka tidak belajar ilmu syar'i, Sehingga Memberikan Kerusakan lebih banyak daripada mengambil Manfaatnya Belajar dulu, setelah itu Da'wakan kepada keluarga Dengan lemah lembut Ya dengan Buku-buku, dengan kaset Dengan buletin Yang jelas ya yang Menjelaskan tentang Al-Quran Muslim Al-Fahmi Salah Sampaikan kepada mereka dimulai dari mendaawakan yang paling penting apa dulu tentang taat menjauhkan syirik, kemudian menjauhkan bid'ah, melaksanakan sunnah, menegakkan solat dan yang lainnya. Jadi kita lihat kepada alaam Al muhim dari yang paling penting kepada yang penting. Bagaimana seorang wanita menuntut ilmu syari? Ya wajib menuntut ilmu syari, hukumnya wajib. Dengan dasar hadis Nabi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menurut yang wajib atas setiap muslim, kalau disebutkan muslim, Masuk muslimah. Adapun tambahan muslimah itu dalam hadis dhaif, enggak bisa dipakai. Jadi yang benar talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, sampai situ. Kalau disebut muslim termasuk muslimah. Bagaimana hukum bom bunuh diri? Tentang bom bunuh diri dibahas oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh, Dr. Saleh Fawza dan yang lainnya bahawa ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam ini termasuk Qatulun Nas dijawab juga oleh Syekh Utaimin, Syekh Bin Bas dan yang lainnya demikian jadi membunuh diri termasuk membunuh diri itu tidak boleh sedangkan Allah mengatakan Wala jangan kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada diri kalian Saya adalah mantan jamaah tabligh. Apakah dakwah yang selama ini saya lakukan bersama mereka termasuk jihad sebelah? Ya tidak, tidak termasuk jihad. Karena apa? Jadi sebutkan. Saya waktu itu tidak punya ilmu. Bagaimana orang yang punya ilmu berdakwah? Ya wajib untuk ilmu dan yang mereka katakan jihad tidak termasuk jihad, karena mereka berdakwah tanpa ilmu dan cara dakwah yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan Pemahaman ulama s.a.w. Tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menentukan khuruj 3 hari 7 hari, 40 hari Dari mana ketentuannya demikian Jadi tidak ada contoh Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh At-Tua Dalam kitabnya Al-Qawlul Balik Fit Tahzir Min Jamaah Fit Tabligh. Jadi perkataan yang tegas, ancaman kepada jamaah tablik, dijelaskan tentang kekeliruan dan kesatuan jamaah tablik itu. Apakah tingkatan jihad yang tadi disebutkan itu, itu mendapatkan pahala? Ya jelas, setiap perbuatan yang baik mendapatkan ganjaran. Setiap perbuatan yang baik, yang sesuai dengan sunnah, dengan syarat ikhlas, dan sesuai dengan sunnah, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ditegaskan lagi tentang hadis yang tidak sesuinya. Oh ini hadis yang dimaksud tadi roja anamil jihadil asgar, ilajadilakbar. Ini tidak ada asalnya. La aslallah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al Furqan, Bainaul Ikhraam wa al Ikhraam. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Ini tidak ada asalnya. Artinya tetap aja memerangi orang-orang kafir, memerangi kaum syirikin, jelas karena sebiji yang besar, sesuai dengan ketentuan syariat dan dipenuhi syarat-syaratnya. Jika bersabillah hukumnya fardhu kifayah. Menutut ilmu, fardu ain. Bagaimana memahami hal ini? Jihad, tidak sabda. Disebutkan fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, enggak semua orang dia wajib pergi ke medan jihad. Dasarnya Quran dalam surah At-Taubah ayat 122 dan juga surah Al-Muzammil ayat 20 jelas kalau menyebutkan. Kalaula nafar min kulli firqah bin taifah minhum, yatafquf fi din, wal yanziru qawmum idarja'uhiim la allam yaziru. Jaz Quran mengatakan demikian. Bahawa itu bukan perduaian, perdukipayan. Nuntut ilmu perduaian. Atau sekarang ini kewajiban. Sebelum ada jihad melawan orang kafir, nuntut ilmu dulu. Itu wajib. Semuanya wajib. Apakah dia sebagai ulil amri atau sebagai raya? Dia sebagai atasan atau sebagai bawahan, dia sebagai orang kaya atau miskin, orang tua atau anak, wajib salabunil mishaari. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah bersababnya. sahabatnya para sahabat semuanya menutupi ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud surga di bawah naungan pedang? Artinya surga di bawah naungan pedang tentang masalah jihad Karena pada waktu itu Kehat dengan pedang, yaitu dengan kita berziarah dengan pedang ini membunuh orang-orang kafir, maka dengan itu kalau kita niat yang ikhlas kerana Allah akan masuk surga. Jadi bawa al jannah, tahta zira dusyid, surga dibawa kehatar pedang. Saya minta nasihat dan saran Bagaimana saya belajar Memahami Islam yang benar Jadi memahami Islam yang benar Yaitu kita belajar Dari awal Yang pertama kali Belajar dengan akidah. Itu paling, paling Pertama kita pelajari akidah. Kitab-kitab yang kita pelajari Pertama kali ya Seperti usul utara-tara Kasuh Kemudian syarahnya. Kemudian usul sinta. Ini semuanya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian setelah itu naik lagi. Kemudian kita bertawih. Kemudian akhirnya Allah setia. Kemudian kita pilih. Seperti syarah al-Sunnah al-Ibam al barbahari Kemudian akhirnya itu salah oleh hadis. Kemudian yang lain. Meninggal. Kemudian juga untuk memulai lagi. Untuk belajar masalah fikih. Dia belajar yang dia dianjurkan oleh Syaikh Al Bahrain Fikusunnah, Fikusunnah, tapi dengan takrifnya Syaikh Al Bahrain. Kemudian setelah itu kitab yang lain juga yang perlu dipelajari, seperti Bulukul Malam, Minadilah Takham dengan caranya, caranya ada banyak, ada Subuh Salam, tidak tahu dia, tahu dan yang lainnya. Kemudian juga yang lain, jadi ada tingkatan-tingkatan buku-buku apa yang harus kita baca. So, sekarang ini banyak orang belajar dibaca semua buku tidak ada apa-apa tidak -apa. mengikuti tingkatan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini maka saya lagi berusaha untuk menyusun tentang panduan menuntut ilmu bagaimana supaya kita bisa menuntut ilmu sesuai dengan para penjelasan para ulama dengan kitab-kitab yang jelas dan juga ustaz yang kita belajar jelas akhidahnya jelas, manhajnya jelas Quran wassona ala paham Kesekarang ni ada juga orang belajar tidak jelas, pokoknya yang dilihat ustadnya jenggor tidak isbat belajar, padahal pemahamannya khawarij pemahamannya sufi atau yang lain, Arsillah Sampai dulu orang belajar itu para tabiin lihat dulu kepada tabiin yang lain, ini salatnya benar tidak, sesuai dengan sunnah atau tidak salatnya. Kalau soalnya benar, berarti kepada yang lain dia lebih baik lagi. Tapi kalau soalnya nggak benar, ditinggal, kamu belajar lagi. Jadi perhatikan, apa masalahnya? Perhatikan, ini disebutkan dalam beberapa kitab. Jadi itu tentang belajar, harus jelas, ya. Harus ada panduan dalam mengenai. Apakah syarat Islam melalui parlemen? Apakah ini merupakan jihad? Apakah benar mereka ini berjuang menegakkan syarat Islam? Jadi perlu tanya kepada mereka apa benar mereka berjuang melawan syariat Islam atau berjuang untuk kursinya supaya tetap? Apa kursinya supaya tetap? Atau gajinya tetap? Coba sini dulu. Bagaimana mereka berjuang? Kalau dilihat yang ada kenyataan yang ada enggak ada yang berubah. Naiknya mereka di kursi itu enggak ada yang berubah, tatapannya kesyirikan tambah banyak. Bidia tambah banyak, maksiat tambah banyak Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi apa yang mereka perjuangkan? Dan tentang sistem parlemen bukan dari Islam Demokrasi, bukan dari Islam Itu yang disebut oleh para ulama, para ulama. Jadi akhirnya mereka berlomba-lomba Membuat partai Kemudian mencari sebanyak-banyaknya pendukung Tujuan itu harta, tenaga, waktu mereka habiskan untuk itu. Jadi bukan mereka untuk menegakkan Islam, tapi untuk menegakkan partainya, menegakkan kelompoknya. Kulhizbim bimaleihim farihur. Setiap golongan, setiap kelompok berbangga dengan golongannya. Bagaimana hukum mempersiapkan diri untuk berjihad? Seperti pelatihan perang, bela diri dan yang lainnya dalam kondisi sekarang. Ini kewajibannya kita kembalikan lagi kepada siapa? Yang mempersiapkan ini kewajibannya kita atau oleh Lamri? Kewajibannya oleh Lamri. Kembalikan kepada oleh Lamri. Itu kewajibannya mereka. Ya kalau mereka kemudian memerintahkan untuk yang seperti ini, ya wajib. Tapi kita bikin sendiri. Kemudian menurut ide kita, kita harus punya latihan latihan sekarang. Akhirnya yang dipukul, yang dibunuh siapa? kaum muslimin juga oleh mereka. Sudah latihan lama, sekian lama bertahun-tahun, turun gunung disikat kaum muslimin. Dan ini terjadi, waqi' yang ada seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada ulil amri. Iya, karena sudah habis pertanyaannya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan apa yang saya sampaikan ini yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan dan saya minta ampun kepada Allah, dan mohon maaf kepada antum, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga membawa kepada amal soleh dan juga dalam kajian seperti ini mudah-mudahan Terhindar kita dari berbagai macam fitnah yang ada Baik kepada kita maupun kepada kaum muslimin yang lainnya Dan itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh